و صلی الله و سلم علی سیدنا والانبیاء والمرسلین وعلى الاولیاء والصالح اجمعین رب العالمین دمرک امنا واجئ احسان نجدان ده حالات لمن اسخطرئ واذا قامت ترضى احسان به کنه نشه جنون ده انده خبرات لک سره چاته استاپ امتحان سوال دو ورسر احسان اکو تو دو ورسر اوکرس او دا جواب چلم ورسر اوکرس سوال بدائی جواب دے دولی کے او احسان دے خونتا او دا خیمت مناظر بیان لا دے کی کرم احسان دے او دا خیمت تا او دا بردا خبرکیانی دے دا کافران او دا حجرمان داو یومنیت بداکو کی چی دنیا کمولی دا نوی او جواب دے دوسر اوکرس دا پرچه بارایي دا بسوالي دا هو جواب به را نه راته سر هوغل لذي نه نه من دا نه شکر ادا دي پر د خپل تا كلام يقيني يا دي خله پخمان قيامت من بيان دي له مخکي کيم د بيان بنه کانو نه بابا اوزو بالله من الشيطان وجن بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا بالشك كافرون يماعون دي تباواس كي القيامه پارس لمقت الله بيشكا نفرض خطاب تاسا سارا عقبا من ماتكم انفسكم زياره بدون موجودن افراد تاسا سدخلون څه تا تاسو باندې لیکي ایمان ما ته تاسو د کفار اوس چې دا ځان ما صرفه نفرط سکه تا وسه اعظم تا پخاري مدينه زیات نفرط خدای پاکستانونه کو کم وخت چې تاسو باندې دغه نړۍ اوس نفرط څخه ته جنت نفرط مطلب د قیامت تر چیرې کان عذابوي دي بزان ته وسشي زام توب یزاله ما او تعالی سره بچپن لگول شو نو به بربتی زام نه پچی زام تبا وسکه چې ګور هم تا پیغمبر وي خدای را ته پکې عالمانو او توي بزرګانو او توي دقیقہ وجود کو دا ولن کو تعالی په تو بچپن لگد زام تبا په خار خپل کی د چدا جوستا سسين غزان و دي شي د دين خدای په تاسو نفرت کا چې تاسو کوفه احتیا اوس نه راته وي په نه اوس د نفرت نشته د قیامت پرځ د نفرت دې ځان نه در سره د نه نفرت کی چي دا ولې کمښتانه ان الذين كفروا مشكك كافرون ينادون دي تبواص کې د قیامت پرځ لمغطر لا نا پردہ خرات تاسو نه اکبر ومنه مفتک منفزه لو تاسو دایمو دې دنا فرط نا کم وخته است دعاونه ال ایمان دا د دنیا کې چتا سو بدل ایمان ته فتکرو تاسو د کفر کله خدای یو وخت ډیر بدی شه لكاست است تاسو زنده دې شي دی وسول دې خدای خدا سره وخت خوالو <سؤال> جیبو وی ردنا امتا نصمتین خدایتا نشرا وست پمونگا جزلا واحیتا نصمتین کو جزلا فاطاقنا بجنوبنا اس منگی قرار کو دخپلو غلطو فحل <سؤال> الہ خروج من سبیل خدا اشتچر تلواتو لا واپس دنیاتا جزلا نشتو اول چې انسان نو پیغا دینشتے نمور پشانده خرد دنیا کې جمع دیکن د را مری کتا قیامتا پوریدان اشتی مرد ہے دیدے دا قیامت پر اجنگی کی ندیبوی خدای من گزلنی استیولی دل او گزلن جمدونی دل او دادری ازال اخوار سر ایمانی اول من نو پیدا کن او سویب سم دیسن اندی سو ستاسی تاسو پاتار سو ستاسی کیوئے کم ریکیوئے امریکی کیوئے کروز کیوئے دنشت پا را را واستو دنیا ته نو دا زالیدا پارک نه مارګم نشته وکړم نو خوله پارک شته کړم زه د خپل نش کې نو دهم نو دی به خدای د زلم نشه نیست دی ولا مشته مارګ او د زلم جن دونه دی نو اوس داسې په دغه خدای ته د زلم جلدی جلدی کوو سمدار څه اچنای د خپل وانتو اقرار کوم دغه غلط مخلوقانو او تاسو لارښوته کوي او اوهینه پرات سره ساه وکړی چرته او اوهینه چې دا پرچه مرضی به ودا وایي نو جواب یې دا اسنه از دکنه سال له به ملامت اخلاصي خلار کو دی نو احسان کړو مونږه نه شکرو مقالودی ووای ربانا متل اسراتين خدای ني شراسته وتا پونږه غلا <تصفح> وا هو تصننت جن را واست دزالا په خاطره تاسو نه وزوږه نه اوسه خرار کوم د خپل غلطو په حل اله الى خروج من سبيل اشتور تصد ياتد تختلا چوا تصلار بیا د نکم خپره په نه د خبره دا د دوار لار زګه نشتا چې دنیا کې برتویې شې چې دا به بابرمان ته اوس نظر ته دغه وسمه راغله خاتمته خدای دوباره کښته نشته زعلیکم یا اللهم رضا دی الله استغفر من له خطر نه اخته ما سمجھرمه او ته معافي نشته تاسو زکه به دې صداعاله په دې انحو ادا دی الله وحده چې د خدای د نوم او رشته شزان نه یعنی چې سرم تا خدا عبادت که پیغمبر بگر عالم بگر تدوه کفرتم تاسو با کفرکو تاسو با این ایمانو وینو شرک بیه که دا خدا صاحبانو شریکان واس شو چه خیر که خدا تم آواز که غومی خیر گدتا گتنبتتا مات مابتتا کاشن محاراستا رام چندر جیتا نو تومینو تاسو با پی اکن که شرکم فخو توخیدم نو نچه دا چه توحید نیو خواه دا دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا دا حق ختم کوا دا غص حضار سنگینه دا فالحکم لله العلی القویر اس فیصله دا غلوی خده دا چلوی دی پیتدار ذات او لی دی پیتدار دا شانه دا د نیو دا ذات پشاندازشتا نیده سفتنو پشاند سفا اس تا غلوی بادشاق حضار دا غلو فیصله دا را چستاس جرم سنگین دی دې د مافي نشي کې هغه ګناه خو د اخي شرک نه ده د شرک بحث مثال دی کله خپل خدای پر دې سری سره ملاته ته خدا قسمه ولکې کته وانه په په اسو کې ګوري خراب په حکم مرچ کې زیات واچو مان دی واچو لا جامو شولې نور سو ویو او ورو نو هغه د ټیمه د خاون چې سم کوشي او قابل لامل کوي او چې خاون خو نه کومه په یو سره سلوي خدای ته کیږي هغه واسطه د دولت د لکه پردي سره mLastه ده د هغه سبا د برداشت زکه دا حق ته علاقه ته د قانون د چا سره د خپل قانون سره پکړه لري دا خاون بدل سری سره د دې برداشت کوي دا که شاند د عبادت او د دندګې د خدای او د مافد د باندې تعلق صرف د خدای ادب باندې دی خدای پاتہ چاته ماف کوي چې زمما د خدای حق ته یو بل سيстаўه کوي هونه تخلوه لږېته وه قبر توه بزر توه ملائکه توه پیر توه دا حق ده دا اجر دی نه چې خدای پاتانه دا دا داتا علاقه چې صرف د خالق او د مخلوق نه سکره خدا دا دا علاقه چیده بلچه آسراو کرا خدا اگه نمخی لکه خاون چیده خزی دا جرم نمخی هر سورت مخی که لگ او اس تاوان کنم ویزا خیل سر دیو خرد بچی خاون خاون بی خزی تبدا مخی چی خیل دی پردیس اگه سر رب حق تو فالحکم لله العلی الكبیر فیسر دا غلو خدا دا تلوه با اعتبار دا ذا دا على موته وارده سوك شتابل يزن اعوره تاسه لانسان نم کم سيزونه تخداه هنوه كاما غيانه تموه سكوته جدلانه تا بوتانه تا بدخل اقاني اجابه تاورش بوتانه وارده اقاني داوزه مو خده اجده دا ازشيره اه قطعه شاعته مفت العواره بتعا ومخيطه تتراشيري ستريه يرقلي فوزه جيه ده امسه شئنه وخذاته انسان اعقل والي هداعيه التوالي اعقل والت الله من الشيخه وظلينه التعليمه ووالذي خذها غليه ذاته يريكم آياته كي خي تاسطه بقدرتناخه بقدرتناخه كدارا وينزل لكم من السماع رزقا ما زه لای تاس ور اپار د دا ا بار اور عباره باندې سوشي موله شي ټي پوروشي نه دانوشي دننه شي جواروشي پټکیوشي انووش واسه رزق پکه ما اسپان د رزق تور دا کذابن بن کی مستاسه پټکیو داونه دا امریکا کئی کوروز کئی کو سبا ایک ایک لیدر کئی کوئی کوئی کوئی کوئی دل دایس سبن شیطه ومای تذکر الا ما یونی نصیحت نالی دا بیخبونا مگرا کس چی رجوع پا اخده تا یعنی چسو قد بفکر پا نظر باندیو گورنانا تخده هدایت نصیب تے دا نظام بچانه تا دم را اپلدار ادا سنگر آلی ادا سبکی نسنگر در اوخته مارا خوند دریاف شتا نانیر نظام چاہ جوڑ کر رکھتے پا او ابو خی زیدہ پا کرونو من اپا ہوا کی گرگی بے رات روزی آ پا یوزن اکدر آگر جی کتا یوزن پا کلی باندی در آ کلی با یو یو ساس کی کی ورے یو رے تقسیمی کی کدنائی پشانت را بیدی آبادی باپا تو خیجی زی سمنگن ناو دا سمنگری کی خوال داغه ورطالطه چاړې وګ وږدينا قدرت له سره نو چې دا دمر له خلکو ته اسباب لري چې خلک هدايت تسريق هو دغه دغه very good دی دا دنیا د پچي کې پچيش په هاغه ده شي دا لهدا چې د لچاجوره کوه او له اسبابو څخه لري دا ستاسو د اغستان افت تبور لئی دول ادران اتنو خوارو خلق کفر طورسو نخوزن اے ملکرتو اے خدا کبور گئے لوگ فتری روزی میں خیال رسق ہے راز اکتا کچھ خیال نه اس تالی ادرستا دا خیٹی دا د دا شمیرنن اے خدا ما آغازات چستا خیٹی جو را کردا ایکی گردی جو دی کری یا ایکی دا حضم نظام جو کردن ایکی کلمی جو دی کری یا غزا چی اکره اغیل آنسو تحلیل رازی اوزی تا کم و کم و لارو نا غزا چی تا لیه ماشین جور کرده اغیل بین جوار نی جور کرده نانیزا هم دا چه ده؟ غزا خلک ده در اوجن او پر در اوجن و خلق و پس روان ده من موزتنه و باد مو باد او خدا هم بودار که مودار او خدا رای او ویدیو په څنډه ده د راوجم او باصې مفاد الله بلا خدای ته هره ټاوازه مخلصین الودین صرف بندگی او طاعت ده ورکه بلسو بغیر دف دفده حکم چې څوک منی او پمږه اریکې غزانم بسار ول ما چې ولاو ترى الباكرون تقدم برادر چنی مونږه کاړه قیمته کاړه خپلون رفیق انت هغه فردا لي درجوخه اون دي نه غدير بلاند دتارش تزمكن 500000 فاصله سره ارش پختمد سرو يا قوتو نوره دمره په تواله ده لکه د 500000 کوتر دمره لا غيره برد خلال ذات تجلية ذو العرش هاون دلوه عرش ته يلقي روح من عمره راليگي وحي چه عمر دا غده علاما يشاو من عباره آجاتا چخوخي بابندگاناته خبل وحي آجاتا راليگي چخوخي لينزر <تصفيق> <تصفيق> يوم الطلاف چهو ياريك دا پیغمبر خلق دا پیشه دا وزنه چهو قرستاش يو دا پیشه وزرات من جنة. يومهم بارزون دا غواز به چطور خلک د په میدان کې سرګن ولاړ زکه ازمکه مزمت وبقولې د سطحې عطکه سپیره ویل <سؤال> کړې چې همدلې په شان که تبدل الأرض ولا الأرض والسماوات وبارزور الله نو اهد القعاق نو غری نه پکنده نه غونه نه بنیری او تختلک و شش چې پاري د ګناني شې دا خړ د تجلې نو طور تا تقشانوار میدان تا سطح بولاری نو یوم هم ماردون دوی بسرگن ولاری خلیفات تا یوم ایدان لا اقوان علاللہ منهم شید خود بنید اگوی اس خبر خلیفات تا لَا خُدَا لَتَرَفَ بَعَوَازُشِي لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ نَنْبَعْ سِيْدَ خلق مسلماران کو بخدوه تا افران من بایر وید انا هر صدوه لِلّه الواحد القاحا دا غلوی خدایه چی او دی؟ او در زباردست دا غلو زباردست بعد شاق خدایه دنب سوك سنی شو خدای دنیا غطو ستو و بعد شاقنو لیدران چجو؟ هلوی لینا وابان چجانتا با فرحان وید؟ هستشو؟ لَیپاں دا طرح مووی لسی یال یوم تزہ کل نفس بما کسبن نن به بدل ورکی هر نفس دا کسب د عامل لا چا وسکری لازم المل یوم نن مزلمنی چابان ان الله سریو لصحاب بیشک خدای زر ده حسابا حساب کتاب بذر کای پساب بشوروکی کی زر و نهوی و انزرهم اوی حوابید یاوما الازفا <سؤال> دا دا حیبت دا وزنا الحناجر <سؤال> سی زبنا برورسی دولگوطا کازمین دی با بندول غاری کتکون با غاری زبنا کلیج مختکا اینگی زبنا بیروفیج مارا تاو گی با بندول غوری نبا بندی، اخکتا کول با غوری جو رو سانا با بندی، سرگ با بخی رو چی مال زالیمین من حمیم، نباید زالیمان دار وقت صف دوست، ولا شفیع، نسفارش کون کی یقوع چی دار خبر اومن لیشی نبا صف دوستی چی پکارشی چی سفارشی اومن لیشی یا علم خایعت العیم خدای خبر د دا خیانت دسترگو نا سترگی چی سو غلطی آریوم تو خدای خبر دی وما توفی صدور اواغا رازون چی سینی پت ساتی خدای دا هر دا سینو دا حالاتو نا خبر دی دا دا دا دسترگو دا را پیدو نا خبر دی نا فیحس علم داگنا دا بسو پت نکلی شیزا مخیل خدای تاکار سمالم فچا سترگیم کنگیر روی خدای تا مالومی او که ست چاګل <سؤال> کې حالت خبر عمره است یو ته مازه ور والله يقضي بالحق خدای پاره پر فیصلہ کی په حق او ونه دي دا خپلایا نه خلکی بېت خدای علاوه ب خدای حقيقينا نه خدون مش يعيد يسيف سرانشي پور اخو یا كان يومي يا ونه يا وایا ان جوان وقت جو اپانیاں سپیتا و سوچ نورتو ای سگ سپومنتو ای سگ ستوی با ان اللہ هو السمیع البصیر بیشک خدا پاک اور دن کی لیے تیار ہے دا پاک درینو را ایتم مزکرست به د مثال سلام بیان شوول چي وا موفق دی دنیا کې اولم یصيرو فی العرب کافرون دمکیتوی بین گرزی با دیز متاکی با تخویل قیمت منظر بیان کچی قیمت پر بدا حالی بے بچگی وئے اس قدر تارس سرگندو خدا سم رہی سامکو کاخر سرم احسانو کاخر بانی شیئی لیچی منگو خوا سکو خدا رہی سرم خبر کن پرچو جواب ورطو خو خدا رہی با تاکر آرس من گرزی پزبککی فیم ذرو کیفکان آقبت اللذین کانو من قبلیم جوبری چان جان د په خانو خلق څنګه اقوم سبود او په ها او قوم نوح سشن هغه فراو سوجا چا کارته کار له مپشد منه قوه ريزاته د دینه و طاعت کیداره د خلق قبایل هغه بعد شویل له و او ساهم په لار دای نشامات د زمته کې دا قلاله دا په الله د سوجو هغه در باڅه سوجي دا ته په هاله په لار را کادل خار کې وخت چمونې وجود یې سره نې کې وخت بواب دا دا خپل عادلیک وخت ته مو او جنانګي دا اکبر دې لاهور کې وخت و شاجهان تاد محل اگر اکرخد سوشو عویلی نشاناتوشتا و سوشو و آسان انکیات لاری نشاناتو پر عباده برد رب خورد اقلات در شاجهان یادگرات فاخذهم اللہ بزنورهم داتول خلق خدینی ولدی دی پخپلو جرمنو و ما کار لهم من اللہ من واع ذریب خرات بعد عذابنا سوک ساتون کی یا خدای عزاد اعظم نہ چار پت نک بی ذلک یم نہ دنیا کے عذاب نہ راغری نہ پدی وجن یم نہ ان کا تاتی رسول بالبینات یہ قوموں طب پیش کر خدمت عمران معجزے سرکم دے کہ اللہ نے وہ تعلیمات معجزے دے اور تو فک نوفا خذهم اللہ <سؤال> خود اونی ون تاہید انہو قوی شدید علقاء بیشک اخذید علی طاقت خانون دے او سخت گرفت آرہا <سؤال> چاہا سرینی <سؤال> سے بیت اسو خلاس ہوئے کہ یہ قسم دے امریکا وروس پر تول راغون کے سوکشتا خلاس نکتے اکباران کو وردو کی دا معمولی یا گلے شورو کیا سلیرہ ورنی سوکشتا چھ بننی رضا خدای له مقابله په سكنه شګونه انه قوی خدای دې تا فتخان دې شديد العقاب سخت درښت اوس دې کې د ته شاوخه چې په خواني قومونو تیر شيږي دا هغه ته نو ګوره avete musale salama او فرعون دې خدای دې عام بيان وکړه له دې باڅه یهراني مصرې جو کړل او سیمیاګونو بیا ورسې شو هپا دریا ته خدای ور کړو الحمدلله رب الصلاۃ علی <تصفيق> الالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا النبی ورسلان وعلی الالمین الطيبین وعلی اصحابہ اجمعین کدا سوطیادی و کدیتی حقوقی د فرعون د خاندان د یوسری مکالمه ذکروا د فرعون او دائرہ قوم سرا فرعون او دائرہ قوم شرعادا قتل لمن صالح سلاموا کدا د فرعون د نصب سره د ترزو د پر ساتل مرتوی دا سنگوه بنایده ایخ مکالمه دا واسا. دا مکالمه اخیرکی فرعون نیه چه مالا بانجو را تایا خامانه زده سلام هل تورو؟ سلام اگا خویلی دل غارم اگا خویلی دل غارم اگا بانجم را پیغوتا اگا فرعون نیه زماخو مخ رایده چکنه پخوانه راید. دا امامل دا آل بیان دے وقال اللذی آما اوی آغا سوی چاہ دا ایمان دور یا قوم اتبعون اے قوم ازماخ برومن آدکم سبیل الرشا زخیم تاسو تلار دا ہدایت سمالار دا تخیم او سا پر جنیسا باتو کیناز غاز من السوق جولم دهنك خدته علشان تاخد لربيدك اذا ابوصه قرم مغلقا ستوب علي موضوع سره جولم ماشي خد ده ماشي نزله فوق السوق بك بقار الذي امن او يا مؤمن يا قوم انتبهوا الى دينكم يا جماعه بده ريح يا جماعه ما عندكم يا قوم ما هذه الحياه الدنيا متاه ايه اقوم ليش كلا الدنيا تشري متا دا الصوره بده تشعل وان ان الاخره يدار القرار اخر جون چې د عالمې ش د پاره اصلي د عالمې شوال د پاره د اخرت جون ده دا جوندا رزق نه پاته ولا کوي مانه که یا پدیره سختې و یا خوشاله وونه فیصله په من عمله سیئتن کچا په دنیا کې وَلَا رَيْزَانَ لَا نُصْلِحُ اَهْلَ بَدَل وَالمكْرِ شِي مَغَر پر مسل اللہ رمن عمل صالحا اټچانه عمل کړی هند ذکر او موسا نارين وي کو زنانې خوشر دا وه مومن دي یعنی کسانې کعمل کوي مومن لکې سایی يهودي داغه وکچا عمل لري نه نه که زنا نه یو مومن په شق دار چې دې مومني په ولای کې اتګونو جننه دغه خلک به جنت ته داخلي شي بيو زقوم نه په حساب رزق به ور کیږي په جنت کې حساب وانا قامه قامه ماني ادو کوم لنجا دعوه دې تاسو بلل لار ده نجات ته اخلاصیت او تبو قاسما بما بلاي اورتا زم ده خدای توحید او ایمان ته عملو چاړه د نجات لاو او قاسما کزه ته بلاي ته فرعون ته خدای وای او ته بلاي تدعونني ليعثر الله ما بلا دي خبر ته چې زکوفر اختيار تم په خدای او شرک دي هي او شرک هم کوم په خدای تا مې لې سري دي هلن دا رسې چې دا په شرک این خدای پاسراہ سوک شرکا چلاغا تا شرک بانیسی دلیشتا نظاما کسا علمشتا وانا ادوکو ملن عزیز و رفا زب تاسو اعذاب تا چلاغ مالک تا او بخون کدی کسا نیواتا تر بولا سا تاسو ما شرک تا بالا اعظم اغلی خدای تا بالا لا جرمان نما تبونی بلی بشک آسیزونا كتاس ما بله أغتا ليس له دعوت في الدنيا ولا في الآخرة ندي لايك ببالني ندى دنياك ندى آخرات آخي دبالني لايك ندى كعواز ورتكين سمشكل دنيش حال قولي ندى دنيا فى مشكلاتك ندى آخرات فى مشكلاتك وعنى مردنا إلى الله زموا قسكد الخريطة دي وعنى المسرفين أهم أصحاب الله عوزياتي كون كتيرين دا خانداؑالدوئ <مسلح> دادہ مومن بیان دودوئ stop دوچ گی پیشو چی او آوی پیشو چی دا سیادت در مومن الی زکر دیدہ دے تی همبر حماید کری او موطم واشاً خبر دن things عاملت روкой نوگه دودا قتل من سبح mañana شوق دلے خلایہ زoin زتعادت خان資 پا خلو دارین ازبات تھیل څه تاسو کول <سؤال> نه ما ټول نه لاته دغه د بهايا دایکان څخه تر طرف دا حاضر دی چې زه تاسو ته وایم او وقود امر الله زاد خدای تاسو ته سپار ان الله بسیل الا با شک خدای پاک نه ګرام وکړل به څنګه خدای تاسو کول نه د دې په عظمت سپار هوا الله سيئاتي ما مكاوه خداه محفوظك دلع ده بدعو تدبرونه تيديه كل فلاك ده ده ده فلاك دير بدعو تدبرونه شغره كله ده قتل بيوصه بيوصه خداه خداه محفوظك وحاق بآله فرعون سوق العذاب نازلش بقان بك العون ده عذاب طول تدرياب تيديه شو ده هنه سيئاتيه خداه بسكواه علیکم موسی علیہ السلام و برکت او و محمد لبش طفران خدا مرغنا تصع عنصر سچې لیکي ان نار یوردونا علیها او تپیشکی دی او د مو معاشه نو دویلی شدیتا ادخلو آل فرعونا شدن عذاب ملیکو تا بروی شد داخل کے اس خاندان دا, دا فرعونا صح عذاب تا دا آخرت د محچف اور تا پشکی تا در او دا آخرت تا رخبا دے با صح عذاب تا داخل شد دے با فرزخ کی مکالمی لی اگا قام دا فرعونا فرعونا فرعون توید شیئس آلیما ستا با روزن امون غایب شیئ يقولون بأسهد فضوح خلال لأسهد ويز يتحاجون في النار يأكي تغيبها بأمتها أغم مكالمة شبحث بكي تدوزحكي دا كافران اختلقوكي فيقول البعفاء للذين استقباروا أدوي دا زعيفان متقبعان متح لأكمزوري خلق دا بزرور طوي كنا لكم طبعا مو خطا دنياكي ستاسو تابعو مو تاسو تساوانو وفعل انتم مغنونة عنا نصيبا من النار تاسو مو لنا صفيتك را كل شي موتا ستبرخة يعني ستبرخة دورك انا لرا كل شي مانتا صفيتا را رسولي سيب ستحي سدورك شو الذين استكبروا قدوي وارت متكبران ان كل من فيها ممكن تذوق ذقتي ميزان مش بالطور المنتصب المستشيرب ان الله طرح كما بين لا اله فليفسل كل لا تمنن بدنك ان غير ذوق ذقتك ورجلك منتصت فدان في الدرع الصغير وقال من ملائكو ذا دوزخت الخازنان ذا دوزخت بوائد ادو ربكم خذتا لبزاروك ذا عنا چه آسان كمونت يوم من العذاب يوم رسط عذابك يوم رسوان عذاب لتكم يوم ملائكو خنية ذالك قالوا عظيم ورطول ولمتك تأتيكم رسلكم للبينات تاس تنبر د لته نومه دنیا کې په مو صحه مو د زو سرګند نو وجديته نمبرانه نه رغله جی وې اورا وینو نو دی وته مو اوس د لږه زاري نشکون تاس په خپل خپل ته زاري کار حالو دی مو ته نو تاس په خپل زاري کې هغوی او ما غوا تا تین نه الا په ظلا نبی زاره د کاران موږ به اسانا کاران چې سم را کی اس فه و نتیجه ور پاره بین نش کی وصلی الله تعالی علیه الحمدلله و الحمد رب العالمین وصلا و سلام علی سید الانبیاء و مسلم علیه وسلم او تمام دین او اوصابه یې باندې د مخکې را ادرب د طارق د طاب له فرعون بیان او اخپل ترگر مسلمان سرح سوا ستا آئی لگا انجام سشو پیغمبر او مسلمانان خود اے کامیاب کلالا و فیرون سراد اللہ اندار و پیغمبران ہمیشہ بادشان و لیلی و خلق و طور دلی و پی غریبانان خلق و کے پی اختیار نہیں نظام داوی فلاس کی مخود اے فیرون تا داوی آخ مشوران و تب السلام مرے فی آون سرد وزیعان و خاندان چو متکدران پیغمبر خبریان نوانا لهم مسلمانان تا تکلیف رسو سبو پاک اگه ختم کلو لهم مسلمانان لفاتکان خدو پاک حضور پاک تلا رید بیان نفس ویچ دادا ما بستور ده پیغمبران و مسلمانان لهم زنی کا عقبت تارکون یعنی کامیادی اخر کی دوی خدو پاک فرما یعوذ بالله من الشیطان الوجیب بسم الله الرحمن الرحيم انا لننصر رسولها لشك منذ امداد كولا اختلطي غنبار والذين آمنوا او ضمنوا في الحياة الدنيا تجند دناك ويوم يكون اشعار او طعام الرزم شفاكم رجب داران وياري مدارا دغه دنیا کې موږ ټول <سؤال> پیروندانو د مؤمنانه انداخت او د امامت تاسو. چې موږ پیروندان چې په دې په دغه نامه باندې تدلیفه مو ته چیرې سلام علی شوره زکریا سلام عیسی علی سلام د یو د ناس خدای تعالی خدای په ښه ډول. دې ته تاکید کوي مطلب ته سپریږي بدل عايشته آخره چې سلام بچانو ونجنه خدای برکو جوړوي او جوړا اې باندې ته تسوګیږم او تاسو ته بخښم که کوم څه ولې ونه کړم او نه کړم او ته الله ته چې تا تکلیفه سورې پرې وایو نه او مه نه نو تکلیفه سورې پرې وایو نه بابا راشتې موږ چې د دنیا کې د وسلمنا قطت کلیزه قطت لياه واجب فس دغه قطت له سبب د درګینی یا اخریان یامن توس نو خدایینه کین دالناص او سلاما बेशक انده کو لقطه یم دنیا کی یوم د من دا قیمت روز بای دا عدالت روز بای مختلف دوان دا پیش کی گی اگر دا کنو روزی تا روز با خود مومن آنو پی اندان کامی آنو یو ملایم تا او دوالیمین مازی رکھان نا باان روزی چه نفع بنایا سیزا علمان تا عزون الاروی خدیر عزون پیش کی چه سید نو پیشوی تو اسوال جواب نو پیشوی پلان کی خطا کرو ما خبر بگونی ولم يهن لعنت لام تطاري بلعنتي ولمسوا الدم نظيب با جنيب با كره من هذا واضح خداي يزور الطرف كيت موسى عليه السلام تنور موجيه هدايه الكتاب المبارك في مناظرات على سطح مشي استطاع القابلين فيه استراقه مقابله كده وردنا نفس المعاني او زمونه چن تیرې پېټي څنګه له بارداشتې د دې کان له بارداشتې د دې چسې ورو بارداشتې نو وزورو پات ته له پاتې دا هغه زمانہ نه کچوس چې پنځه سمې حکومت یې جوړونه دا اوس چې ټوله دنیا سره کوفر او وزورو پات ته اوس نو کار وروزه اوس په دې حالت کې دا ټول هغه ته سیدګنو د رسول علیه السلام د شمنکه څنګه استعداد د شمنه مخادم اخادم د هرکی عناصن مدار هغه مت کوپره د معاش چې څو د افاترا مته رسول نشه او راز سره چې جاني د شمنه هغه چاله فدايان شي هغه خام چا د اوکه او مخافت دانه تر اسوا یا چې د یاري تطوته د شپه او انا امونه مرکسی اکیشیو او یاده لزر خوطسا پفاتحانا شام خدای پاگای خار مرخد اگه امداد سطر اگه پیغمبر چی بیس نگان اگه لخدای سمر ازتینا مرخد اگه چیچا اعزان ویداتی برنسان گان اگه ده بندت نزیاد سپیرش خدای امیلو الاخد آتینا ميشاكمو موسى عليه السلام تبا هدايك يومنا وقربا وعورسنا بني إسرائيل الكتاب وعرسان كرموا بني إسرائيل دا كتاب ينارين كتب كتاب والتمرات شري دا سود ودا دا يعويرا من أيوك بي كتابك وذكراني أولي الألماء ونسيحة تكي دو نو حدیث څه خبره ده چې د دې په ویټم باندې نوتم پرمونه فست له پیغمبره تسلم کړو د دې په پټې څمو د دې په کنځو وعد الله حق لقد وعد الله استعله فبناظر الدستور دا وتاه کړی څه خبره یعنی خواست که در نوشک دیتا رجوکا تیغنبا دیتا بغنقاکی یا او غرا کار بجائزتا آقریف یا دا امت تخیل کتو امت تشلوکا تپاقل امین شده گنامون با ما کهویا سکا امت دا ما کهواز اقلو قطاکا وصبح بحمد رمده سناسی فقوی دا اقل بالعشی ولی تا بیگا سماع دا دا خدا صناع صفات موان خدا پیشا دیو خدا تاک برصرا پیشا وچه تاسا رسول بخث کی تفیغمبره کی اس تامان ودی انجام وطولین دا اینی چه دا خدا احکامو کیو کتاب کی بغیر سو دلیل بخث کی نیونی لادی انجام اِنن اَلَّذِونِ اَجَادِرُونَ كِيَا نَایا تَغْنَار بَيشَتْعَا بته دې پهاتو کې مګر سلطان عطاهم مګر د دې لنچېږي سره سګارینو سره هیڅ ته خو نه یعنی نه نه چې ورته سره ورانی نو خوینه دا د بدین وجه نه ځو نه چې پیږي په دې کې دماغ کې تفکر دی چې دا تعدیداری سپکوګي هغه لري نو دې دغه ټوپک څنګه فارغ دي؟ دې زوغه فَإِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ إِلَّا مَا اتَّبَعُوا وَإِنَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنَ الْحَقِّ